Днес в 930 граждани активисти и защитници на човешките права ще се събърат през градата на административен съд София град, за да протестират срещу нелегитимните депортации и да изразят солидарност с саудитския дисидент Абдул Рахман Ал-Халиди, който цели две години и 8 месеца, и след поредица от дела, които обжават отказа за убежище от страна на Държавната агенция за беженците, някои от които дела успешни, е изправен пред потенциално депортиране обратно в Саудит. Арабия. Освен подкрепа тук, случаят на Абдул Рахман мобилизира и международна подкрепа. Мери Лоулър, специален докладчик на ОНЕ за защитниците на правата на човека, написа в социалната мрежа, цитирам, ще следя много внимателно заседанието на Българския съд утре относно заповедта за депортиране на Саудитския... Дисидент Абдул Рахман Ал Халиди. Саудитска Арабия е опасно място за защитниците на правата на човека и неговото депортиране би нарушило ангажимента на България към принципа на забрана за връщане. Информация за случая на Абдул Рахман ангажира и известни българи, които отдавна живеят в Съединените щати. Защо сега ще разберем от Герган Ценов, диригент, писател, музикант? Добър ден на Герган Ценов! Здравейте и благодаря за това. Отдавна живеете в Нью Йорк. Да припомня от Националната музикална академия, където завършвате дирижиране. Отивате в Джулиард Скул, после покорявате най-големите симфонични сцени. А, какво кара човек с вашата кариера в Америка и по света да се ангажира с случая на Абдул Рахман Ал Халеди? А, какво да накара да се ангажира с него да случай? Ами знаете ли, да според мен е много главните предимства на това, че живея в кратката Нью Йорк че тук не само имам поглед върху целия свят, но и като че ли се чувствам като част от този свят. А това го казвам, защото се чувствам, че докато живея в България, за мен всичко тук беше още затворен между моето село Горнаковачи и столиците в Софа. И, но в Нью Йорк някакси имам усещането, че съдбата на палестинците в Газа или на украинците в Донбас е и моя съдба, и моето предание. Що се касае конкретно до господин Абдул Рахман Алхадиди, причините да съм съпричастен на неговата съдба са много. На, на първо място, а, неговата политическа дейност, ако се замислим внимателно, не е много по-различна от дейността на повечето от нашите герои, колкото и там, в Тези наши герои бяха преследвани от местната власт в България и те също, като Абдул Рахман да потърсиха политическо убежище в други страни. Само си представете как би се развил късното ни разразване, ако, например, държави като Сърби и Румъния не бяха толкова достоприени към толкова наши национални герои. Друга причина да бъда съпричастен, Абдур, е, че аз самия за себе си съм приял, че преди да съм човек на изкуството, аз съм преди всичко човек. Uh -huh. Аз наистина мисля, мисля, че светът. Кой не може да оцелее без тие ефици на шекци или без синтоните на Бетовен, но не мисля, че би оцелял без човешко състрадание, без човешка съпричастност. Край крашка, също нас имаме един човек, като Абдул Рахман, който е дълбоко непрязан. И на нас не ми остава нищо друго, освен да му протегне брака и да му помогне. Какво ви се струва, че не е наред? Неодавна той публикува снимки от а, условията в този специален дом за времено настаняване на чужденци в Бусманци, където той всъщност пребивава а, много, в много по-дълъг период, отколкото е допустимо? А, аз снимки. е да така добър да го изпрати и откровено, казвам, аз лично не може да... да да не направят паралел с наскоро публикуваните материали от CNN mm -hmm. и снимки от, от концентрационните лагери за палестинци в Израел. Съжалявам, че се налага да направя този паралел. А, след нещата, които Абдул Рахман ни е за дома за в бушмарци, където е затворен. Аз, аз просто не може да повярвам, че всичко това се случва в една европейска държава. Аз сега също, не е... които, че Трябва да се благодарни на... Ние uh, да, uh, да, да, да, umm... знаем, че по жалбата на Саудитеца uh, на няколко пъти всъщност ä, се произнася административния съд, включително на ниво върховен административен съд, като потвърждава, че Държавната агенция за беженците му отказват статут ä, с най аргументи, но както знаем и от предишни репортажи, които сме излъчвали, Държавната агенция за беженците на няколко пъти всъщност връща образно казано процедурата от нула, позовавайки се на информация от ДАНС. Как изглежда държавата ни погледната отвън, господин Ценов? Пак ще кажа, говорим с Герган Ценов, диригент в Нью-Йорк. Как ви се вижда като страна, която ревностно пази външните граници или като нарушителка на човешки права? Ами, а, знаете ли, най-лесният въпрос на цялата тази бъркотия, която му писахте, че българските институции са като едно тяло, без дипловарена апарат, аз така си го представям, който всяка институция като че не знае какво прави другата, Вие знаете как казват, лявата ръка не знае какво прави дясната. Доказателство за това са напълно противоречащи едно на друго решения между, например, Върховния административен съд и ТАНС. Uh, но на ми се труд, че истината е, може би, малко по-болезна и тя, че България просто не може да призикне към идеята за ред и и към идеята за либерална демокрация. Защото, всъщност, проблемът с дурак Рахман в края наказваща е много простичок. Uh, България се слизва, си в Европейския съюз е приела определени законови уредби и задължения. Единството, което се иска от нея в този момент да се отнесе. Абдул Рахман съгласи с същите къзи уредби спазването на тези ред да е нещо изключително деморализиращо, трябва да кажа, тъй като ми показва, че всеки един от нас практически може да се окаже затворен в институция, подобна на тази в бусманци, която е някакъв ужатен зандан, в която над нас може да бъдат съупразняни всякакви произволни физически психически формози, и психически фурмози и нищо не може да ни, а, никой не може да ни помогне. А, но благодаря. Е Продължавам да си живея с старата авторитарна мегалодия, че свободателите дават дарам от нашите управници. Не, свободата си е води по поставени улици, които са спирани натиск върху тези управници. Тази наша свобода винаги ще си остане последната кръв на кавала за тези наши управници. Само, аз предпочитам че предпочитам да не се. Да, казвате. Да, завършете, но ни е малко време. А, аз да, искам да кажа, че аз не бих се осланял на институцията в България. По-скоро бих призовал всички български граждани с чувства на да отидат след два часа пред административния съд в София на улица Георг Вашингтон, номер 17, и да се присъединят към масови протест защита на Абдул Рахман. Все по-лесно обаче става да се пропагандира затваряне на границите и някаква форма на незачитане на човешкото достоинство. И това се случва обаче не само в България, господин Ценов, но и в страни като люлката на демокрацията. В САЩ се чуват такива гласове. Смятате ли, че хората на изкуството, включително като вас, имат особена мисия в едно такова време? Знаете ли, аз ще бъда максимално откровен с вас. Аз лично смятам, че изкуството не може да промени нищо. Изкуството може да ни развълнува и да ни накара да се разплачем за няколко минути, но не и да възпита у нас гражданско чувство и някакво хуманно отношение един към друг. Аз узнам много хора, които са изчели всичко от по-остойните и въпреки това също тези дълбоко извисени хора, практически ни реагират на трагедия, като тази на Алдурахма. Не. Хуманна гражданска традиция се гради с поколения наред усилени възпитателна и образователна работа и най-вече с много-много идеализъм, както знаем. Ако питате мен лично, аз съм солидарен с Абдур Рафанин просто като човек. Много ви благодаря. и, и състрадания, и това е моята малка човешка кауза. Герган Ценов, глас от Нью Йорк, в солидарност с са Саудитския дисидент Абдул Рахмана Алхалиди задържава в специалния дом за чужденци в Бусманци, който въпреки, че съдът се произнася в негова полза при обжалванията на отказите от убежище от страна на Държавната агенция за бъженците, се върти в един кръг от нови процедури, които могат да завършат с депортация.